ישעיה, פרק ס"ה. נדרשתי ללא שאלו, נמצאתי ללא ביקשוני. אמרתי, הנני, הנני, אל גוי לא קורא בשמי. פרסתי ידי כל היום אל העם שורר, ההולכים הדרך לא טוב, אחר מחשבותיהם. העם המכעיסים אותי על פני תמיד. זובחים בגנות ומקטרים על הלבנים, היושבים בקברים ובנצורים ילינו, האוכלים בשר החזיר ומרק פיגולים כליהם, האומרים קרב אליך, אל תיגש בי, כי קדשתיך. אלה עשן באפי, אש יוקדת כל היום, הנה כתובה לפני, לא אחסה כי אם שילמתי. ושילמתי על חיקם, עוונותיכם ועוונות אבותיכם יחדיו. אמר אדוני, אשר כיתרו על ההרים ועל הגבעות חרפוני, ומדותי פעולתם ראשונה אל חיקם. כה אמר אדוני, כאשר אימצא התירוש באשכול, ואמר, אל תשחיתהו, כי ברכה בו, כן אעשה למען עבדיי. לבלתי השחית הכל, והוצאתי מיעקב זרע, ומיהודה יורש הרי, וירשוה וחירי, ועבדי ישכנו שמה. והיה השרון לנווה צאן, ועמק החור לרבץ בקר, לעמי אשר דרשוני. ואתם עוזבי אדוני, השכחים את הר קדשי, האורחים לגד שולחן. והממלאים למנים ממסך. ומניתי אתכם לחרב, וכולכם לטבח תכרעו. יען קראתי, ולא עניתם, דיברתי, ולא שמעתם. ותעשו הרע בעיניי, ובאשר לא חפצתי, בחרתם. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנה עבדי יאכלו, ואתם תרעבו. הנה עבדי ישתו, ואתם תצמאו, הנה עבדי ישמחו, ואתם תבושו. הנה עבדי ירונו מטוב לב, ואתם תצעקו מכאב לב, ומשבר רוח תילילו. והנחתם שמכם לשבועה לבחירי, והמיתך, אדוני אלוהים, ולעבדיו יקרא שם אחר, אשר המתברך בארץ, יתברך באלוהי אמן, והנשבה בארץ יישבע באלוהי אמן, כי נשכחו הצרות הראשונות, וכי נסתרו מעיניי. כי הנני בורא שמים חדשים, וארץ חדשה, ולא תיזכרנה ראשונות, ולא תעלנה על לב. כי אם סיסו וגילו עדי עד, אשר אני בורא. כי הנני בורא את ירושלים גילה, ועמה משוש. וגלתי וירושלים וששתי ועמי, ולא אשמע בה כל קול בכי וקול זעקה. לא יהיה משם עוד עול ימים וזקן, אשר לא ימלא את ימיו, כי הנער בן מאה שנה ימות, והחוטא בן מאה שנה יקולל. ובנו ותים וישבו, ונטעו כרמים ואכלו פריים. לא יבנו ואחר ישב, לא יטעו ואחר יאכל, כי כי ימי העץ ימי עמי, ומעשי ידיהם יבלו וכי רעי. לא יגעו לריק ולא ילדו לבהלה, כי זרע ברוחי אדוני המה, וצאצאיהם איתם. והיה טרם יקראו, ואני אענה, עוד הם מדברים, ואני אשמע. זאב וטלה יראו כאחד, ואריה כבקר יאכל תבן, ונחש עפר לחמו, לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי. אמר אדוני